Hét. Berkeley, hív vissza a fiúkat, mielőtt beszélnének Blurrel, kérte McRady csöndesen. Berkeley az ajtóhoz lépett, a szoba csendjében tisztán hallatszott, ahogy kiállt egyet a folyosón, aztán ismét ott volt közöttük. – Már jönnek is – mormolta. – Nem mondtam nekik miért, csak hogy Cooper doki szeretni, ha visszajönnének. – McRady! Sóhajtott fel, Gerri. Mostantól fogva te vagy a parancsnok. Isten segítsen neked. Én már nem tudok. Az óriás szemeit a parancsnokon nyugtatva lassan bólintott. Szerintetek most lehetséges, hogy én vagyok a szörnyeteg? Fűzte hozzá, Gerri. Én persze tudom, hogy nem vagyok az, de nem áll ezt bebizonyítani. Kúperdoki tesztjei hiába valóak voltak. Az a tény, hogy az egész haszontalanságára ő mutatott rá. Amikor a szörnyetegnek csak előnyére vált volna, ha ez titokban marad, úgy tűnik, azt bizonyítja, ő az emberi lény kettőnk közül. Cooper előre-hátra himbálódzott az ágyon. Én is tudom, hogy ember vagyok. Persze, én sem tudom bebizonyítani. Kettőnk közül az egyik hazudik. Mivel a teszt világosan kimutatta, hogy egyikünk szörnyeteg, már pedig a teszt nem hazudott. Az, hogy én hívtam fel a figyelmet az eredmény hibájára, az bizonyítaná, hogy én vagyok az ember, de mivel Geri ezt az érvet hangoztatva gyakorlatilag mellettem szólalt fel, amit pedig nem tett volna, ha szörnyeteg lenne, ott tartunk, ahol a part szakad, a kör bezárult. Ahogy a szavak elhaltak, Cooper feje, Nyaka majd váll a körző mozgásba kezdett, azután hirtelen végigvetette magát az ágyon és gurgulázó nevetésben tört ki. Nem is feltétlenül az bizonyítja ez, hogy egyikünk szörnyeteg. Sőt, egyáltalán nem biztos, hogy ezt bizonyítja. Amennyiben mindnyájan szörnyetegek vagyunk, az eredmény ugyanaz. Szóval már is szörnyetegek vagyunk. Mindenki. Konant és Gerri, és én. Minyájon. Megrédi! szólalt most meg Fombol, a szűke szakálló pilóta. Te doktornak tanultál, mielőtt meteorológusnak mentél volna, nem igaz? Nem tudnál néhány vizsgálatot elvégezni? Megrédi lassan megközelítette Kúpert, kezébe vette az injekciós tűt, és 95%-os alkohollal óvatosan lefertőzött. Gerry Ford az ágy szélén, s kifejezéstelenül bámulta, hogy mit csinál McRady. Amit Cooper mondott, nagyon is elképzelhető, sóhajtott nagyot McRady. Fonval, segítenél egy percre? Köszönöm. A betöltött inekciós tűt beledöfte Cooper karjába. A férfi nevetése nem szűnt meg azonnal, csak szipogássá csendesedett, majd, ahogy a morfium hatni kezdett, lassan elaludt. Megrédi ismét megfordult. A férfiak, akik blőrhöz indultak, most a szoba távolabbi sarkában álltak, síléceikről csöpögött a hú, de az arcuk még a hónál is fehérebb volt. Konant mindkét kezében egy-egy meggyújtott cigarettát tartott. Az egyikkel folyamatosan pöfékelt, s közben a padlót bámulta, míg a másikból áradó meleget egy ideig élvezte de aztán eldobta és cipősarkával gondosan eltaposta. Lehet, hogy Coopernek igaza volt, ismételte meg mekrédi. Én is tudom magamról, hogy ember vagyok, de természetesen nem tudom bizonyítani. Minden esetre a tesztet meg fogom ismételni saját magamon. Bárki, aki akarja, megteheti ugyanezt. Két perccel később Mekrédi kezében már ott volt az újabb kémcső, s az aranyszínű folyadékot ismét elszínezte az a bizonyos fehér csapadék. A szérum reakcióba lépett az emberi vérrel is, tehát ők ketten sem feltétlenül szörnyetegek. – Én sem hiszem, hogy az lennék – sóhajtott fonval. – és ez a szörnyetegnek sem lenne érdeke, hiszen elpusztítottunk volna bárkit egyből ha ez kiderült volna róla. De mit gondolsz, miért nem pusztított el minnyájunkat a szörnyeteg? Hiszen úgy tűnik, mégis életben maradt. Mekrédi felhorkant, aztán felnevetett. De hisz ez nyilvánvaló, kedves Watson. A szörnyeteg azt akarja, hogy valamilyen életforma mindig rendelkezésére álljon. Egyhol testtel ugyanis nem tud azonosulni. Egyelőre pedig még csak várakozik. Várakozik, még el nem jön majd a lehető legkedvezőbb alkalom számára. Akik megmaradnak emberek, azok jelentik a tartalékot. Kinör szemmel láthatóan megborzongott. Hé, hey, hé, hey, megrédi! Tudnék róla, ha már szörnyetek lennék? Érezném, hogy már a hatalmába kerített? Istenem, lehet, hogy már is szörnyetek vagyok? Persze, hogy tudnád, válaszolta Mekrédi. De mi többiek nem tudnánk, nevetett fel Norri szisztérikusan. McRady a még megmaradt szérumra nézett. Egy dologra még jó lehet ez az átkozott löty, mondta el Clark és te, fonval, segítenétek? A többiek jobb, ha együtt maradnak itt a szobában. És tartsátok egymást szemmel, fűzte hozzá keserűen. Vigyázzatok, nehogy bajba keveredjetek. Hát a mögött Clarkkal és Fonvallal a kutyaólak felé indult az alagútban. Még több szérumra van szükséged? – kérdezte Clark. Megrédi megrázta a fejét. – Nem, tesztekre lesz szükség. Négy tehenünk, egy bikánk és kb. hetven kutyánk van. Ez az anyag pedig csak az embervérrel lép reakcióba és a szörnyetegével. McCready ért vissza először a főépületbe, s egyből a mosdókagylóhoz ment. Clark és Fonval egy perc múlva csatlakozott hozzá. Clark ajkai folyamatosan rángatóztak, vonásai időről időre fintorba torzultak. – Mi csináltatok? – robbant ki végül Még több boltást adtatok? Clark felvihogott, majd hirtelen elcsuklott a hangja. Még hogy oltást, eléggé immunisak már így is. A szörnyeteg, folytatta fonval, józanabbul. Elég elmélyesen A beoltott kutya normálisnak tűnt. Vettünk is tőle még egy kis vért a tesztekhez, de már nem fogunk semmilyen tesztet sem elvégezni. Nem lehetne esetleg egy másik kutya vérével? kezdett bele Norris. Nincsenek már kutyáink mondta Mekrédi halkan. És hozzátenném, hogy tehenek sincsenek. Hogy hogy nincsenek? Bening lassan egy székre ruskott. Elég visszataszítóan néznek ki átalakulás közben. Részletezte fonval. De nem elég gyorsak. Az elektromos árammal történő kivégzés pedig, amit Berkeley agyalt ki, éppenséggel nagyon gyors. Már csak az az egy kutya maradt meg, amelyiket immunissá tettünk. A többi – és a tehenek? – nyelt nagyot Kinnör. Velük ugyanaz a helyzet. Nagyon szépen reagáltak. Pokoli néztek ki, ahogy olvadni kezdtek. A szörnyeteknek nem volt lehetősége a gyors menekülésre, hiszen láncok vagy kötelek tartották, és azonosulnia kellett áldozataival. Kínőr lassan felállt, körül pillantott a szobában, is, tekintete a kájhán álló edényen állapodott meg. Lassan, lépésről lépésre hátrált az ajtó felé, szája némán tátogott, mint egy partra vetett halé. A tej! zihálta. Egy órával ezelőtt fejtem meg őket. Hangja ordítássá erősödött, ahogy kirohant az ajtón. Jackie és meleg ruha nélkül vágott neki a jégmezőnek. Fonval egy percig elgondolkodva nézett utána. Valószínűleg reménytelenül őrült, de az is lehet, hogy szörnyeteg és éppen szökni próbál. Minden esetre nincsenek sílécei, ezért vigyünk magunkkal gázfákjákat szükség esetére. Az üldözés s az ezzel járó mozgás segített valamelyest. Végre volt mit tenniük. A hátra maradt három férfi rosszul léttel küszködött. Noris a hátán feküdt, arca zöld volt, mereven bámulta a felette levő ágy alját. – Mekrédi, milyen régóta nem tehenek már a tehenek! Mekrédi reménytelenül megvonta a vállát. Oda ment a teljes kannához, és egy kis adag szérummal megkezdte a vizsgálatokat. A tejtől a szérum nyomban kifehéredett. Ennek alapján nehéz volt bármit is megállapítani. Végül visszahelyezte a tartóba a kémcsövet, és megrázta a fejét. A teszt negatív. Ez egyrészt jelentheti azt, hogy a tehenek egy órával ezelőtt még tényleg tehenek voltak, de azt is, hogy olyan tökéletes utánzatok, amelyek tökéletesen jó tejet adtak. Cooper nyugtalanul mocorgott álmában, s egy horkantás és egy nevetés között furcsa, gurgulázó hangokat hallatott. Mindhárom férfi némán merett rá. Lehetséges, hogy egy szörnyetegre a morfium fogott bele egyikük. Isten tudja, borzongott meg McCready. A morfium minden ismert földi élőlényre hat. Konant hirtelen felemelte a fejét. Megrédi! a kutyák biztos lenyelték a szörnyeteg egyes darabjait, s ezek pusztították el őket. Elvégre mindvégig ott voltak, ahol a szörnyeteg is tartózkodott. Én viszont be voltam zárva. Talán ez bizonyítja, hogy... fomvol megrázta a fejét. Sajnálom, de ez nem bizonyítja, hogy mi vagy te, csak azt, hogy mit nem csináltál. Sőt, még azt se, sóhajtott Tanács Tanácstalanok vagyunk, mert nem tudunk eleget, és ráadásul úgy izgulunk, hogy még gondolkodni sem vagyunk képesek. Be zárva. Láttál már valaha fehér vér amelyik egyszerűen átszivárog az falon. Még nem, előre nyújtja az állábát, és most már ott van a fal túloldalán. Ó, kezdte fomból szomorúan. A tehenek megpróbáltak szétfolyni, ugye? Tegyük fel, hogy tényleg megtették volna, hogy képlékeny anyaggá váltak volna, ezek szerint az ajtó, igazából bármelyik ajtó alatt átszivárogva a túlsó oldalon, ismét életre tudtak volna kelni. Kötelek, zárak, nem jelentenek tehát semmit. Egy lezárt tartályban azonban nem tudnának élni. Amennyiben szíven lövöd, mégsem patkol el a szörnyeteg. Ez a legjobb teszt, amit csak el tudok képzelni, mondta McRady. Csak hogy már nem kutyákról vagy tehenekről van szó. Jegyezte meg Gerrit csendesen. Most már az embert kell utánoznia. Az elkülönítésnek azonban úgy tűnik semmi értelme. Az általad javasolt teszt, mekrédi. azt hiszem hatásos lenne, de nem igen tetszene az embereknek.